аби викинув з голови та серця все дурне, аби не вертався до гидких думок, як пес дублювати не своєї. Потім служник закликав до Келії Васяна. Той підвів на його на очі, і така чистота стояла в них, що в самого Феодосія очі пойняла сльоза. І хрестився Васян на святу Богородицю, і поклони клав низькі істинні. В себе він міцний, зросту невисокого. Але наче корч дубовий, сажень у плечах, руки жилеві, Шия тлуста, коротка, брови важкі, волохаті, Підборіддя круте, народжений воїном для поля бойного, Але став воїном христовим, шемріє в замку Тіун, що бойних юнаків стає в місті все менше і менше, А чинці усе більше, але Феодосій на те не зважає «Тільки воїнство Господнє є справжнім, і тільки воно врятує світ», – так сказав Константинопольський патріарх. І тихо промовив до нього настоятель, «Скажи, любий отруче, хто і чого приходив до тебе вночі?» І подивився просто в очі гуменові Васяни про рік. Приходив Сава, вже не вперше. Допитується він у мене про варяйське золото Хтось йому сказав, бо цім я знаю, де воно закопане Я не знаю, чи є воно десь І думки мої не про нього Бо хто не любить золота, той господа возлюбить І заповіді його збереже Істинно, мовив і гумена, сам подумав Що не кепсько б йому з братією дістати те золото Мають будувати келії, і браму, і стіни І хоч справжні скарби у серці але й ті чогось варті Варязьке золото шукали не раз І у Варяйській, і у Горській печері Але так і не знайшли Антоній святий на нього натякав Латинське воно, а не варязьке. А може тобі справді хтось звістив про нього? Обережно запитав Феодосій А ти забув Дали бі мав він у батька все, чого душа забажає Отож і не в голові йому золото Ніхто не звіщав золото спокуса Бісівська Я ждав обітницю Богові прожити в чистому сповіданні, безсрібриництві і посту. Сава ж копає давно і ніколи нічого не відкопав, крім чорнориця того, що під горою його давно поховали. То він золото шукав. Господь йому послав чорнорисця, він не сотворив гріха. Довго вони гомоніли того ранку про віру варіальську, халдейську та латинську, і розповів Феодосій отроку про святого Антонія, і повчав блаженний отрока, і разом славили святих своїх. тому Феодосій відпустив Васяна, а сам узяв на чість шерсті і сів прясти, тим заробляє на хліб насущний і показує приклад благій братії – Одначе прям недовго. За дверима почулося тупотіння й гомін, грюкнули двері, і до келії вбіг візник, воротній, а з ним ще троє чінців. Були захекані, гукали всі разом і нічого не можна було розібрати. Феодосій владним помахом правиці зімкнув їм уста і тиснув пальцем одному чінцеві в груди. Речи, Олімпію. Олімпій вихикнув Васяна полонили. У Феодосія похололи ноги. Хто? Печеніги, хоч відав. Де йому узятися так зненацька? Тіун і гридники воєводині схопили, скрутили сирицею, кинули на віз і помчали. Я нічого не міг, втиснувся воротній. Так, справді, що він міг зробити? Ворота є, а огорожі немає. Феодосій замислився. Воєвода забрав сина. І на те немає ради. Тепер все залежить від Васяна. Феодосій пригадав, як сам колись пішов з дому І як допиналося його вернути додому мати І плакала, і била себе в груди, і вертала силою А він знову втікав, бо той, хто достойний його Лишить і батька, і матір своїх, і виконає бажання серця свого І мати сама мусила переселитись до Києва, аби в годи бачити сина І Феодосій прорік Все у волі Божій А сам подумав Ставати на з воєводою, Вергати каміння собі на голову. Пара гнідих, запряжених цугом, Мчали узвозом у униз до хрещатого яру. На обох конях сиділи вершники, Іще двоє вершників трусилося попереду, І троє позаду. А на возі троє гридників, Які міцно тримали в асіана. Воза кидало, як щепу в потоці води, Колеса тошипіли в піску, Колія тут глибока,